باب اختلاف الناس فی جبلتهم و خلق و کیچه کم استعدادات تی فطری او جبلی استعداد واغا فطری او جبلی استعدادونا چیزین هغه مختلف تی فطری استعداد او جبلی استعداد چی کم مختلف تی دا غرید وجهنه اخلاق اخلاقو کې په اعمالو کې او په مراتبو بو د کمال کې اختلاف راځي اول شاسه ابتدا ثابتي چې دا جبلي او فطري اختلاف شته دا غرید پا راز نه روایتونه ذکر کوي اولين روایت ندا معلوميږي چې فطرت سخاص فطرت او سخاص خلوق د انسان چي دي ماغشت لري بیا دمرې راتنه اختلاف ثابت دی اولنه دمره ثابت دی چې د انسان چي کندنه یو فطري استعمالات شته اجازه سميو تم والاصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اصله دلیل به دی بااب کې هغه د چې نوبی للاسلام روایت کړی وو د نبی اسلام نه روایت شوي دی ذاسممیو تونوم بجابلې چې کله تااسسو د غر باره کې وورئ چې ځال عن مکانې چې دی د خپل ځای نه بدل ش فسط نو و منې او تصدیق یو کوي وای اذا سمعهتم برجل او کلا چې تاسو د یو سړي بار کې واره دل چې تغیران خلقې شاغه چې کمنو بدل شه د خلقو نه حالات تصدقو به نظام منی فانه يصير الى ما جبلا عليه دبرسي او روان بوي إلٰمها غصت تجوب له عليه روایت کې یو توجيده ده چې دینه مراد خوا ازلی فیصله ده چې کوم الله تعالی د انسان د تقدیر کړی ده د شقاوت او د سعادت چې انسان لې لیکلې دي چې یا به سعید وي یا به شقی وي دیو محرومی که دیو به مرزوق ولا ول لیکلي دي کو مې اټلی فیصللی تیر لیکي دي ما یبد القول ل وما انا لديی او ما نه بض الله م په با لیمان بالقدر کې مشکات چې کرګی دی چې دا دغه توجیبه کې د اعدادا چې د انسان زنی فتیریه ادادات اعدادات دي سوق چې کنه الله تعالی تابعیت او غساناک پیدا کړل او کتوای چې لکه له دوه وسحت مشوا ودام امانه اوس کوم مربي په مجلس کې پاتشي د تربیت د جه نه بعد د د غصه په ځای شي لکه بضای به بیانی کېږيخوا هغه غصه د د نه وځ نه دا د د فترې چې کمو عادت ته فترې خللق دی فې خل چې کمو هغه نه بلږي په فارسیبانان و گی. فارسی جبل ګد خو جبللت نه ګردت غړېږي خو جبللت استعداد تې تری چې دې نوغه نه ختميږي بچا به امیت غالیبي بچا ملکیت غالیبي مدافې تری تور دی دا چې کمندونو نه بدلي ګرا بدلي فائنو یسیرو الاما جو بلا عليه وی الاما جو بلا عليه نو معلومه شو چې د انسان چې کمندونو یو فطرت او یو جبلت شتا دے چپاغی بانے پیدا دے دویم روایت شاہ سے ذکر کی علا این بنی آدم خلقو علا طبقات انشتا بنی آدم چی دینو دا پیدا کرشی بھی دی فمختلف و طبقو باندی دا اجمال در روایت ته نبی عليه السلام دا اجمال ذکر کړو چه طبقات شطاوبانې پیدا دي به تفصیل دی یوو طبقه دی ایمان او د کوفر وایل ده نبی عليه السلام فرمایلی دي چې څوک د مومن په کور کې اماندار پیدا شي و اماندار مړ شي څوک د مومن په کور کې اماندار پیدا شي او کافر مرشي څوک د کافر په کور کې پیدا شي کافر کافر مرشي او څوک د کافر په کور کې پیدا شي اماندار مرشي دا د ایمان په خاطر ولا قوتل دي زمي ولې طبقات د غسي خو دل دي د غضب او د قهر د غصه کېدل او نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چیزن په دی کی دا سی دی چی زر غصہ کی گی و زر سڑی گی زن دا سی دی چی سری والغضب دی کم ننو والا زر رازی خو بیا غصہ سړیږي نه نا سڑی دو گدیر پا دمہ دی او زن نبی علیہ السلام دا سی دی چی غصہ والا رازی نه چېه را شي نو بیا سړېږي نه او ځې نهبیصل سلام داسې ویل چې ب غضب او بې او زوال دي راضي ولو هم غسه ډره په دهبانند دی او ختممی کې زر سری او زوال دي نوده د ټولو نه بهتر دی چې رازی وله غسه ډیره په مذاه خو چې کله را شي نو دررس شي ختم شي طبقات د غذابي چې کمدننو ذکر کړ دریم نهبیلیسلاملاته سلام د طبقاتې شتا او تفسییررو هغه په ادا کوو د قځې کې کړی دی چې ځې په ق دا کوو کېې دي بعضذاې دي لکه خپل جیبي خرالي او ځې چې کمدنو په دبانندې قرضې کي ادا کی او ځنه د انکارو کېړو ادا کوي نه شاهپور شی او سې ابراهيم الله تعالی فرمایل چې په قرضه ادا کولو کې ځنه سره د جیب حیثیت لري ځنه سره د صندوق حیثیت لري او ځنه سره چې کمدنو نو د کوی حیثیت لري او ځنه د سمندر او د دریا حیثیت یو څړی له دې په سی ورکړنو جيب دی د جسته می ته راالي نو سې دویم چې هغه آغا پس بلک کدیگی نصندق لبزی ور با کلاوی بیا بدلسه کهی در کهی او دره ام داره چه کوی تا دیو غرزولی لگه چه کوی تا دیو ارتاو کدی نو کویی کی روکیگی نه بیا همزه از طلب یو سو جوڑی جامده چه ور بسه اوش لای پیزار نخده بدلسه کی در کی دومره مساله نه ده یو دو دری جوڑی پیزار شلول دی او د لووررم کې سمداسې دي چې ورړی کې در یاد نو بس روکې شو نو اور کولو سره سه شوي روکې دا نه بیالی سلاتو دا تفصیل تفسییل کړی دیامین هم معیول د می نه فضه کلهديثبي طولي دا اوږ روایت نه بیالی سلام ذکر کړه دی وزهکره ته بهقااتې همیم او ذکر کړکړي د تعقاد د دی په غوسه او په قاهر کې وتقاضي دین او په پوره کولو د قرضه کې ادا کولو د قرضه کې درمی او ریواځي کړکې نبی عليه الصلاه و السلام چې ان ناسو معادن کمادن الذهب والفضا دخلكم مثال چې نه غده درنګونو دی درګونه قانونه د قانونو غونې مثاله دی قانونه د سررو د سپینو دزن دررنګونو نصره را ووزي د زنو, زنو سپین را وي د زنو درګون نه شي را وي د نور ققیمتتی کانی یا قوت مرجان د مرو شي را و د انسانانو اعدات هم سردي مختلف دي د چې چې کوم دنو یو شان استعداد دی د چابل شان سره استعداد دی ان اسماء د ان کما د نه ذهب وال فزہ قران کریم دے دی آیات نو مستدلال کی چون کی دی و دا حد... دا حدیث و آیات کریمه کی توجیګا نیوی نو دیوژن شاصب د حدیثو آیات رسته ذکر کو شا کېلتتی نهرات خپل مذهب او طرریق ده چې په خپل او سوچ او په خپل مضب طرریقه او انسان سر روان دی او د شا مطلب چې کمدننو په خپله طرریقه د استعداد روان دی چې کم استعداد په کې دی که چاکې ملکییت د روان دی ک چا کې به حیمیت د روان دی دا او ماناوم کول کلو یعمل علی شاکرتي هر یعمل کی خپل طبیعت مطابق دې روایتونو او د آیات کریمه دا خبره ثابته شو چې اختلاف په جبل کشته په فی 300 دا جبل کې اختلاف شته دی و شاع ته دا استلاب له تفصيل کوي که ستای را د وی چې تاسو دی واضح شي هغه څه چې ما تعلق په لوکړې د وړاندستی په دی باب کې او زی په یو کړهم پاغي باندې دا احاديث په مانو باندې نه دي د دې احاديث په مانو چې الله زنګ په یو کړه ما زبر تخفل تو جیګان کوم حکم کدې خوخه دې درا روان وګورګری می ګوروي فالم ان القوه الملکيه دی باندې چې کوم بیا بیا دا خبره تر شو چې انسان زو جهاتین نه دوما خوي یو مخددخه کټه ځمکې ته رسېفلې او بل طرف ته د علوی دی برعالم اغه سره تعلق ته تبرع عالم قوت تا قوت ملکی وی لیکيږي او د سخت عالم قوت تا قوت بهيمي وی لیکيږي قوت حيواني قوت بهيمي شاته دا ذکر کړي چې قوت ملکی چې ده په انسان د دو دومره طبي دي یو قوت ملکی اعلی ده او بل قوت ملکی ادنا دي یو قوت ملکی د مطبوعیت ته څه دي مطبوعیت او دویم قوت ملکی د تابعیت ته یو قوت ملکی د مقتدا دي او دویم قوت ملکی د مقتدی دي یو قوت ملکی دی ایمام نی د وخت دی ایمام او دویم قوت ملکی دا غد تابع دی بگر چا دی تابع شاید سبوی فرشتو کی سخواستی دو قوت ملکی اعلی چی دینا دا غد سخواستیتو ندی یاو زان رن کول پرنگ د صفات الہی او زان رن کول پرنگ د صفات الہی او الله تعالی رحیم نے نو فرشتو کوم رحمت دے نور دا اللہ دا دا دا دو الله دو مخلوق په صفات د زمکی او د اسمان سره فرق ده نفس اشتراکي لفظي يا دو اشتراک سره لفظي شاسه تدينه انصباق سره تعبير کي تر سره انصباق او حديثو کي تدينه تعبير په تخلق راغل دي تخلق با اخلاق الله حافظ ابن تیمیہ رحمه الله تعالی او حافظ ابن قیم ډیره سينه زوري گئی و دا روایت صحیح نه ده الا روایت د سند په اعتبار سره چې کافی تحقیق وکړي شینود حسن نخکته نه ده دا حسن نار نا اکثر عالمانو په قول صحیح کړي ده او چې بیا ډیرمشي او کلامونو په کې وګوره ده نو حسن دی روایت هغه ایبل ډایرکټ چې کومنه ویلا اصل له هغه باندې توحید په هلو غالبه ده هغه مخلوق کې څنګه د خالق صفات رات لشي ليسه کم مثلی شی شایئون همو وی د اخو لا کعال الله او سميع بصير رؤوف او رحيم الله تعالی دې کومنه چې ده کم و الفاظ و نسبتون شوی دی نو دا غیر زن و نسبتون چا توم شوی دی انسان توم شوی دي دا اشتراکی لفظی دی نور موانا رومی زکرکی چی چیز تا ماهی چیز تا در یا در مسل زن و صفات و آکس دا الله و تعالی په کائنات کې خودل دی نو بیا ہوئی چی اصنج سوگدا والی چې ګینه د مخلوق صفات او د خالق صفات څه یو شان دي بیا وي چیسته درې اچسته ما هي در مسل سبا دريا وي سبا مایه چې مونږه د الله تعالی سره په نسبت کې سکو ذکر کو خدای اشتراک کلمزي د سره ان سبا فرشته چې کمندنو مل اعلی یو کاردا کی چې ان سباغو کی تخلقو کی بیا اخلاق الله تخلقو کی بیا اخلاق الله دریم د دو فرشتو کار دي د قایق معرفت د صفات الہی او د الله تعالی د صفات و معرفت حاصل اول دریم د دو فرشتو کار دي حصول دا داس یو نظام چاغته کم دنو د دي اسماء و عکسی او په دې اسماو باندې حاته کی او درېم د فرشتو دا کار دی چې دا سې یو همت پیدا کړي چې هغه دا سې نظام جاری کړي دا سې یو همت پیدا کړي چې دا سې نظام سکی دا د فرشتو کارونو چې پکم انسان کی قوت ملکی غالیبي مداغوم دا سلو وروړا کارونه وي یا وین سی باغی په علومه الاسماء او دویم او دریم چې ده په توحید باندې صحیح طریقې سرزان پویا کول جبروت سره تعلق لرل او درم چې ده نو حصول داسې یو نظام چې هغه چې کمندنو فارې حات او په خلکو کې همت پیدا کول په پی انسانانو کې چې هغوی دا س نظام چې کمدننو وجود ته راوللي د کامبا شو یابیا او صحیح وارسان چې هغه چې کمدننو ان خلاببي او لماوي مه م تهین هغ ملکی چې دینو نو هغه غاالب دی دا قوت ملکی ااعلا دی هدو همما الوجه المناسب فعلم ان القوه الملكيه پیدا کول شي په خلکو کې په دوو طريقه اهدهما الوجه المناسب بالملئ الاعلى اغا اولا نه وجه اعلى دا شغه مناسب د ملئ اعلی سره الذين شانهم الانسب اغا ملئ اعلی چې دا غي کار دي زانران کول په علوم او د اسماء او د صفاتو او دیم کار له ماره فتو د قایق الجبروت جبروت هغه لم تویل کیږي چې متعلقي دا اسرار الہی او سره وتلقي د نظام علا وجل احاتتی به او حصول داس دا یو نظامو چې هغه خو خو د الله تعالی او پهغې د اسماو بانی چې کمدننو هاات کړي وي اوس وختې غه اسلام دی و اعیل حمتتی الله طلبې وجودي او را جمه کول د داسې او حمتتو چې هغه چې کمدننو وجود دی نظام را طلبو کې وجود دی نظام چره داسې نظام چې کمو په مقببانې ناف شي و